però necessitàvem arribar al final per poder baixar contents. Hem guanyat. Hem guanyat per una àmplia majoria. Hem guanyat amb les pitjors circumstàncies pel nostre partit a Catalunya i a Figueres ens hem mantingut. Hem guanyat. Som la primera força més votada i dupliquem amb vots a la segona força a la que ve darrera. Moltíssimes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies a Figueres, que ens ha mantingut en el nostre projecte però prenem nota prenem nota d'una voluntat dels figarenys i figarenques amb l'entrada de nous partits d'una regeneració democràtica per tant em comprometo a encapçalar aquesta regeneració democràtica a encapçalar aquesta conversa aquesta, aquesta estesa de mà a totes i cadascuna de les forces que entin a l'Ajuntament, que són moltes són set forces a l'Ajuntament de Figueres però som la força hegemònica, Convergència i Unió segueix liderant el projecte de la ciutat de Figueres per tant, podem estar molt contents, us agraeixo moltíssim tot el que hem treballat, ens hem quedat amb molt poc de vuit regidors amb molt poc i amb les circumstàncies actuals, és un gran resultat, és un molt bon resultat a partir d'aquí, a treballar i a parlar, a parlar molt. Moltíssimes gràcies.